З все в порядку. Волос темний, щічки білі, З мало, зубки цілі, Біля рота мушки маком, Гострі місті вкриті лаком, А повненькі білі ніжки Прикрашають босонічки. Це тому, що тьотя Ася І не мерзла, і не пеклася. Як мороз тріщав на дворі, Тьотя грілася в конторі, А як спека допікала, Вентилятор запускала. Щонеділі біля річки, біля теплої водички, парасольку розпустивши, щічки пудрою покривши, знявши платтячко й сорочку, тьо грілась на пісочку, їла з маслом курочку, берегла фігурочку, одним словом думала лиш про власну шкурочку. Ось чому так збереглася симпатична тьотя Ася. Ах, як шкода, дуже шкода, що сувора ще природа а там сонце ж парить з неба, буряки полоти треба. Хтось же мусить в косовицю віять жито і пшеницю, доглядати треба й свині, чистить стіло корівчині. Як на сонці попечесся, та на вітрі потовчесся, то не буде білих ніжок виставляти з босоніжок. Обляга мене печаль, ох, як шкода! Ох, як жаль, що не можна кожну тітку на пісочку гріти влітку і ховати, як мімозу, від дощів і від морозу. Дуже жаль. Буча за онучу Гнат на пенсії сидить. Гнату нічого робить. Він під дубом вечорами в доміно товче, потім скарги і заяви, як млинці пече. Листоноша вчора Гнату принесла газету м'яту. Роздратований цим фактом, він перо взяв і ушкварив під копірку зразу п'ять заяв. Першу двинув у місцеву філію зв'язку, другу шкварив у районну, третю – у міську, а четверту – у газету, п'яту – виконком. Так від ранній до смеркання шкреботів пером. Жінка сердилася гнати, «Угамуйся ти, скільки грошей витрачаєш на пусті листи!» «Гнат Бурчав, не маєш права заважати мені, я ж без марок відправляю, шлю їм до платні. Хай за те спасибі скажуть, що сигнал подав, я ж і так матеріально сильно постраждав». Упертий дід Дві години діда і бабу мирять у суді. «Ви ж, суддя їх умовляє, вже не молоді. Я ж сини у вас, онуки, не ганьбіть свій рід. Я не буду жити з нею, не здається дід. Що вона варити вміє? Кашу та кандьор. А скажи, то придареться, наче прокурор. І до того язиката, й адвоката. Ви мені скажіть, як з такою жить?» Діалог Посідавши під вербою, у зеленім сквері розмовляють дідугани, глухі, як тетері. Перший каже, он колись ми до дівок ходили. Другий каже, дуже добрий борщ у нас варили. Перший каже, була в мене дівчина Орися. Другий каже, їси було і не наїсися. Перший каже, та Орися гарна, наче пані. Другий каже, таких тепер немає в ресторані. Перший каже, таорися, гарно так співала. Другий каже, можна з салом, можна і без сала. Перший каже, розлучились, не збулися мрії. Другий каже, нема таких і в кулінарії. Отак вони розмовляють, не смійтесь над ними, бо хто знає, чи й ми з вами не будемо такими. Грамотна бабуся. Умовляє листоноша бабусю секлету. «Ви б журнал передплатили, чи якусь газету?» «Ой, – відказує старенька, – що нам ті журнали? Ми вон радіо ввімкнули і що треба – взнали». «Так газета ж це, бабусю, не самі новини. Із газети є ще й інша користь для людини. Он вам глечика з узваром мухи обліпили. А була б у вас газета, ви б його накрили». Відмахнулася бабуся. Годі говорити, репродуктор теж годиться глечика накрити. Гарна машина. Покаталася бабуся на таксі разок, та й сказала водієві, «Молодець, синок, гарну маєш ти машину, здорово несе, і колеса в тебе добрі, зовсім не трясе. Нехорошу маєш, синку, штуку лише одну».